dabu cha wa, wa Korinto wa pili mlango wa tatu huo ndiyo mlango wa mwisho kichwa cha somo la leo kinasema jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani um, um, kama utangulizi tumesomewa mlango wa mwisho wa kitabu cha Korinto wa pili na tumeona mistari iko 10 la 14 kwa mstari na miine, E, kama rejea tu mlango mila, mila, uh, wa kwanza mpaka e, mlango wa 14 nne mpaka mlango wa 13 actually tumeona jumbe nyingi sana ndani ya kitabu na tumekaa humo kwa muda mfupi lakini tulienda polepole pole, kuna milango mingine tulikaa humo kama wiki tatu eh milango kadhaa kama 4 hivi e, ili kusudi tusiachee usitadi tusiachee hoja e, lakini hatimaye tunaweza kufika Uh, hatimalo uh, hitimisho au uh, mwisho uh, tuliona jumbe nyingi sana uh, uwezo kasema zote lakini kubwa zilizojitokeza kabisa kwenye kitabu cha nafanya rejea tu ya kitabu chote kwa sababu mwisho uh, tuliona uh, uh, habari za utumishi hiyo ndiyo ilikuwa kubwa utumishi ambapo mara nyingi unakuja pia na kama mateso na atha, na dhiki lakini ambao ndani yake kumenjaa na furaha. Mm. Eh, na hayo ndio maisha ya Mkristo wa kweli. Mm. Furaha yetu isijengwe juu ya vitu, isijengwe juu ya mazingira rafiki sana katika dunia hii. Ijengwe juu ya kuambatana na Kristo katika shida na raha. Ngoja nikwambie, hata ukiwa ukitaka kuwa na rafiki mzuri, rafiki mzuri ni yule ambaye mmepitia katika hali zote pamoja kwa sababu kana kama mtu ambaye umetara kwenye sherehe ya harusi mkala nyama mkashiba mnafanya nini eti ndo rafiki yako apana yule ambaye mmepita wote kwenye matatizo kama labda ni swara la kimahakama, mmeenda wote mahakamani labda mmeenda wote polisi labda mmepitia katika kupungukiwa ukamsaidia kakusaidia. mkapitia katika hali zote katika mvua na katika jua katika giza na katika nuru hapo ndipo ambapo unta unaweza kusema kwamba huyu ni mwanzangu. Na hivi ndivyo hata katika vitu kama ndoa. Eh, kuna ndoa nyingine zinakuwa nzuri tu wakati bado mambo nienda vizuri. Mmoja akifukuzwa kazi au mmoja akipata matatizo, ndoa imeshia hapa. Eh, ni uongo, ni maisha ya uongo, fake. Kwa hivyo hiki kitabu kimetufundisha kuambatana na Kristo hata katika tabu na dhiki. Eh, lakini vivyo ndo tuliona kuna habari za faraja. Eh E, lakini pia tuliona kwamba kumfuata Yesu Kristo e, ni sio sio maisha mepesi kwa macho ya nyama ni kujikana eh sambamba na Yesu aliposema akitaka kunifuata mtu lazima mtu asije jitwisha wake na kunifuata kila siku Hawezi kuwa mwanafunzi wangu mm. Mwenye kama mimi hapa Tanzania ukitafuta wanafunzo wa Yesu Kristo hukupati wengi. Jee. Sio wengi. Watakuambia sisi, eh, ni wanafunzi wa Yesu sio ni, lakini ni kujisema tu. Eh, ndio wale ambao ukutana na Yesu Kristo by the way, kwa wanafunzo wa Yesu Kristo siko kumaanisha kwamba ndio tumeokolewa. Hapana, kuokolewa ni kumwamini Bwana Yesu Kristo. Kuna watu wengi Yesu Kristo alipokuja duniani walimwamini lakini hawakuwahi kufuatana naye. Hawakuwahi kuwa wanafunzi wake, lakini walimwamini. Hata Yohana na Mafarisayo walisema wana Wayahudi wa tu wa, ukisoma mwishoni mwa kitabu cha Yohana cha mlango wa ni mlango wa kumi anasema yule Yohana mbadzaji yule yani hakufanya muujiza wowote mpaka tumfuate au nini lakini kila alichokisema kuhusu mtu huyu kilikuwa ni cha kweli walikuwa wanakili kimya kimya wewe Watu wakisikia troho mbili wana kili kima kima kwamba tunaongea kweli ile hiyo ya wasiweza kufanya kufuataana na sisi. Eh lakini ukili kwamba haki ya Mungu ndio iko hapa Watakiri Kwa hiyo tutaona katika kitabu hiki e, kwenye milango yote 13 ambayo mwisho tuwaona leo. Mlango um, um, wa leo kichotachosema cha somo kinasema jijaribuni wenyewe kwamba mmo katika Kristo eh mmo katika imani. Eh hii imetoka katika wa tano ambao tutaona wakati tunahubiri. Eh hoja kubwa ya mlangu huu wa leo. E, hoja kubwa ni kujipima. Na hiyo kitu ya kwanza tuna tunazaliwa kwa kuliamini tena na Yesu. Kristo na kulikiri kwa kinywa. Baada ya hapo hapo ndoko tu memaliza hali ya, majina yanakuwa yamealikwa mbinguni. Jina haliandiki Jumatatu likafutwa Jumane, Jumatano, sio ile ambayo nakuambia siji ukitoka kwa umeabudu kisanamu cha Maria semfulani ndo ukifa hapo ndo unaingia mbinguni. Ah. Ukimwamini Bwana Yesu Kristo ni mara moja imepita. Ime lakini kuna, kujida, kuna kuamini bure. Ukaamini uka, uka, bure. Uka eh? ukaamini bure. mara nyingi sio mara zote lakini mara kadhaa mtu anapozaliwa uh, mara ya pili ingetegemewa na akakuwa akaka, akawa naenda kanisani kanisana ingeitegemea akoe kiroho vile na kimwili mtu anaenda pamoja maana wote wanatengeneza nafsi moja lakini uh, anachotaka kusema kwenye homu lango na tatu kujijaribu mwenyewe kama umo katika imani au basi umeshakataliwa eh umo kumbe haumo eh na mtu mwingine anaweza aka aka nani akaamini mara upya baada kujijima kama hapa nilipo na jidanga hapa niko kwenye dini tu sina kristo mm -hmm. baada kujijaribu kusema ngone mtafute kristo unapopatikana maadamu anapatikana mm -hmm. nlicho nacho sema tusiwe wale wa kristo ujumbe wa huu unaosema wale wa mlangu wa tatu. tusiwe wale wa kristo wanaopuyanga tu unaenda haujalishe hujui nani Pima, jijaribu mwenyewe kama hukupata imani au la, ulishakataliwa, uombe upya. Amen. Amen. Amen. Uombe upya. Kwa maana mtu akitokea akalisikia jina, tumekuwa tunapeleka njiri sehemu nyingi nyingi nyingi, au wengine tunawapeleka kwa njiri kwenye mtandao na nini. Sikyu hizi injili mtandao ni na nguvu sana. Inafikia watu wengi sana, nimekuwa napata reaction ya watu wengi sana. Mtu walimna hiyo ambaye hakuweza kukanyaga kanisa la Kariamui geni Yesu Kristo lakini baada ya hapo akawa hajui kulisoma hajui kula kwa sababu usipo kitu kisichokula kinakua kinaoongezeka kina hata mti unakula unakula mbolea unakula madinia vitubisho ndioso unoa kuongezeka Ndiyo ndio halikui na nini kitu kama hicho sasa ikiitokea mtu somo la leo ndicho inatotumiwa tutaiona tokea mtu umesikia baadhi ya kristo Ayao mzazi katika familia ya Kristo ukajiambatanisha ukajitanabaisha na Ukristo na imani katika Yesu Kristo halafu ukajikuta hukui lakini unaingia harisani unatoka deo na kabidhiwa unachaguliwa lakini ukiangalia hujui neno hujui nini ufanye nini unaweza kuwa uliamini bure uliamini kwa akili ya wanadamu lakini roho wa Mungu akwaui kupenya dunia Aje sasa kama mmoja makanisani wa Polinto nini wa Kristo wa Tanzania? Eh kama mmoja makanisani unalala huko mna kaumu neno la Mungu limeshindwa kupenya hujui kweli. Anasema mtu waigeze alisema kondoo wangu kuisikia sauti yangu. Mtu yeye ndio mara ya pili ndio kondoo wa Kristo. Hivi ni somo la wiki la jana, Eh enyo Zaburi ya tatu kondoo wangu. Eh kwa yule na mtu umo kwenye dini ulibatizwa ana jina la kikristo ukapewa na kila kitu lakini mambo ya Yesu haya na uko usio kwamba umeachana na uko mbali na kanisa unaingia humo lakini hukui hufanyi nini lazima ni muda mzuri wa kujitafakari upya na arasasa unasema vitu wakati mwingine kama havivutii kwani kuna mkataba kwamba unatakiwa ukwenda kanisani ukavutiwe ndio mkataba Kataba ni kwamba uende kanisani uambie. Kweli na kama kweli unajua maana ya neno kweli kwenda kweli huwa inatabia tabia kuu maumahapa dapana. Na ndalani kwa mtu mzuri maneno haya naye sema sio maneno ya kuumiza. Mm. neno mazuri ya kweli yenye rehema, yenye neema, yenye yenye, yenye, yenye kukomea kibari cha Mungu. Wao well, hu walikuwa ni utangulizi kuona huu mlango na hata kitabu chote. Sasa tuende katika um, katika katika ili ule mlango wenyewe tusome ile mistari na tutaogoa katika vipengele viwili. Kipengele cha kwanza kinachoanzia mswali wa kwanza mpaka wa sita kitakuwa kinaongelea habari za kukamilika au kukataliwa. Nio hoja hiyo ambayo inabeba kichochote cha mlango. Anasema kamilikeni muweni kabisa ukimwona mtu unamjua kabisa huyu eh uh, uki soma matendo ya mtume 13 tatu ah, matendo ya mtume tatu wakina petro walionekana wana ujasiri wanajua kweli wayahudu wa akaanza kuuliza na kusema eh, watu mvuna kama hawajui hawa kusoma hawana shule, hawana chochote lakini unaonekana wamekamilika wame, wako vizuri ndo wakatambua kwamba waliku walikaa pamoja na Kristo. Alioamkiza ile hekima ya Kristo. Bila kuja haijali kwamba alienda shule au shule. Eh. Kwa hiyo na sisi tujijaribu kama tumekaa na Kristo basi tukamilike sawasawa na Kristo. Sehemu nyingine anasema iweni watakatifu kama baba yenu wa mbinguni alevi mtakatifu wow. unakuta mtu ni mkristo mm. lakini amejaa na kinywa chenye umbea kupitiliza mm. amejaa na chuki kila wakati hana mtu anaweza kumfurahisha katika dunia hii labda maana mtu tayari mzanaaye ni waumri mdogo acha kwa mkubwa anachukiana mm. eh unakuta mtu namna hii lakini unamkuta na vio kanisani kama vitatu vitatu huyo ni huwa dini sio kristo. Wa Kwani nasema jiji jaribu ni wenyewe. Eh. Jaribu kukamilika. Mlingane Kristo, Mfanane Kristo Aula la rudi nyuma ujipime upya kwamba ni wapi niliingilia mlango usio sahihi. Niliingia kwenye mlango wa dini niingilia nilienda kwa hekima za wanadamu mtu aliongea nikapendezwa na suti yake na nini nikamfuata kwa sababu hiyo nikapendezwa na ahadi za za za za, za za za za miujiza miujiza nani, lakin, na nini lakini si na Kristo Amene uanze upya Na niko pamoja na nini Amen Yes Wewe amen mimi mimi kuhubiri hapa Nichukua nilianza upya Nishakuwa na nini za Kikatoliki humo yeni za kiloko leo no nikakaaka ruma mbaga ni kwa niach kwa mwalimu maeneo 4 lakini kile kitu ilikuwa kimepinda ilikuwa uongo ili bidi nianze upya deni kwa u kwamba anajisifia hii ni sauti hii ni kauli ya kujisifia hapana ngomba tu na mungu anazipa neema na ya kuanza upya kila siku kile kitopole basi a uh, tueleka katika mstari. Msema kwanza anasema hii ndiyo mara ya tatu ya mimi kuja kwenu kwa adhimyo vya mashahidi wawili au watatu kile neno litathibitishwa. Alors anayaa kuli to mara tatu, tuliasema ni kanisa li lilimsumbua. Na sisi tunasumbuana vile vile. Na sisi tunajisumbua vile si Lakini ni msumbuo kwa makanisa mengi yanavyoonekana ni ninganisha mbali ilikuwa imejaa na majungu na mgawanyiko wao nasema sisi ni ni wa Apollos sisi ni wa Petros wakati yule ndo ameanzisha ule ujumbe wa kanisa na nini kwa hiyo anawaambia sasa ninakuja mara hii ya tatu nisikuja mara ya kwanza nikaja mara, mara ya tatu nitakapokuja watu wengine nasema huku mbele atakuja asema sitasamehe eh sitasamehe mm. nitakuja ni mara tuseme ni, ni tumenia na Kiswahili Paul aliamua kuwatolea uvivu anasema sitasamehe tutaenda kwa ushi na alitumia kanuni ya Biblia uko kwenye kumbukumbu la 3:19 kama una okay kumbukumbu la 3:19 19:15 si ndio mta kupenda huko ambapo ukitaka kumthibitisha mtu kama amekosea ama kule makosa yanamtupa mtu nje ya kanisa ulevi Eh uzushi uchonganishi washerati uzinzi mko sanga maana inatakiwa atupe mtu nje ya kanisa ili kusudi aende aka na mtu akisha nje akitengwa kweli shetani anasema njoo surugumeni fanya menikimbia kwa kule eh na kule wamekata njoo nikupe shu nikusu, niku sio ningenikupe niku, nani ningeni niku, niku, niku, nikueleweshe maana ya maisho froze kama kama amem, même quel est so christo utapigwa lakini huwezo ukatoka mikono ya Masihi utapigwa mwili lakini roho iko iko garanti eh ndrige ana kama sasa mtu alikuwa kanisani na hakukolewa aamini bure basi ndipo kweli anaweza kapigika na kweli kweli eh Mena. kwa hiyo Bwana anasema mimi nitakapokuja na kuja kuchukua hatua sitaki kufuga kanisa lenye machungu lenye uzushi lisilo na moja yani kuna hivi unajua kuna watu wanaweza akaja akavunja kanisa kabisa nilikuwa na watu 50 100 200 akaja kalikata kata kata kata likabaki sifuri Bwana nisema sasa mimi nitakachofanya tabguja nipambane na hao watu na nitatumia kanuni ya Biblia kumwukumuku 19:15 vinywa vya mashahidi wawili au watatu yani watu wawili kwa mtu Nikasema okay wewe niambie nani alikuwa analeta uzushi alikuwa anasema huyu na nini na nini na nini akavunja kanisa watu waondoke nani Nikisikia huyu ameniniambia nikauliza na mtu mwingine wa kanisani shahidi wa kweli wawili kwa wakati tofauti wakakubaliana nikasikia kaulizao wa ni mmoja anajua mtu ni kweli Lakini nikisikia mtu na hii ni kanuni nzuri Ukienda leo huyu mtu anaza kukutana na mtu amekunja mdomo umefika mpaka kama wakuku Amekashilika kume amesikia uzushu wa mtu mmoja anaye wa uongo lakini anasema watu waki, mpaka wafike wawili mpaka watatu wote wakubaliane na sio kwamba wako wa sehemu moja wana wanatetema mtu a anakutana na kwa wakati wake anakuambia kitu kile kile bana yeye hapa friend yako anafanya hivi na siku ni tani ngapi friend ni nye, ngapi wewe haya mwingine na leo kwa hiyo kanuni hiyo ndio Paul alikuwa anasema ataenda kuitumia kuitumia fanya nini kuwachukulia hatua na nami yuko pamoja na wewe ansema sita, ni hapo kuja mara ya, tatu, si, mara ya tatu sita Sita 36 6 mshera anasema nimetangulia kuambia na kama vile nilipokuwa pamoja nipo kuapo mara ya pili vivyo hivyo sasa nisipokuapo nawaambia wazi wao walio tenda dhambi tangu hapo na sas, e, na wengine wote ya kwamba nikija sitahurumia tunachojifunza hapa e, ni mambo mengi ndio nini hiyo kwamba kichoche nyenye kichoche kidogo naicisema m nenda kakamika katika Kristo au jipime uwanze upya lakini usipuyange puyange humo katikati eh koma jifunze jua mambo ya Mungu jua kuomba jua kutumishi kama ni mwanaume fika sehemu uanze kuwafundisha wengine soma biblia mwanzo mpaka ufunuo Uk ukue kristo anataka watenda kazi anataka waskali wazuri katika vita vya imani. Amen. Eh. Nasema kumaa kuwa. Amina. Amen. Mtanaangaika na usingizie. No ah mama kwanza tu. Tena rada kuanzia saa 3 na nusu pakati. Pakati haki usingizie hapo. Hai. Kwa hiyo eh aracho sasa hujume tunapata na wawanza ndio kwamba sisi tujijaribu of course kwa msaada pia wakachungine wa viongozi watu wanaotutangulia wanaotufundisha wanaotuonyesha njia nini na nini na nini lakini si mtu mkubwa kabisa kujaribu ni mimi mwenyewe mtu mwenyewe binafsi hmm. hey. lakini kitu ningetoe ni ni kwamba wewe ambaye ni labda ni kama paulo alikuwa mtume wao mtume wetu E bembeleza watu fanya ni ikifika sehemu chukua hatua. Bado nasema sasa isakuja mara ya kwanza sikufanya kitu. Nini Mara ya pili nikawapa tahadhari kwamba bwana Hatua itafika. Nasema sasa nakuja mara ya tatu. Na Natanguliza na, na, andiko litangulili waandaye. Ifike sehemu fulani tuchukue hatua. Hii ina apply hata katika familia zetu. Mm -hmm. Eh ni vizuri kuwatahadharisha watu. Unajua makosa yanafanyika. Binadamu wote niwatenda makosa. Mm. Lakini vile vile kuna wengine ambao ndio viongozi wengine bana ili tusifanye ili tufanye, ili tusifanye. Sasa yule asiye niweka asiye elekea ku, na na ile falsafa au na ule mwongozo, Biblia inasema afike sehemu fulani athibitike Achukuliwe hatua. Amina. Eh. Eh, uh, twende nimesalimia watatu wanasema hivi. Sana tatu anasema. anasema Nafikiri tumejifunza. Hao hatujifunza. Kujijaribu mwenyewe, kujipima mwenyewe. Lakini ikilazimu kwamba sasa yule kiongozi au yule mwangalizi uvute vile utakapo mita, e. ni kama mtoto. Mtoto ndani ya nyumba anatakiwa e e mwenyewe ajipime wakati mwingine ajifunze ni kazi za kufanya mwenyewe ndogo dogo za nyumbani ajue hiki nafanya hiki na hiki e sio sio lazima kila wakati we wewe ninafanya hiki ninafanya hiki nani hiki lakini unaji, unajituma mwenyewe unajijaribu mwenyewe unajiongoza mwenyewe Hakuna kitu kizuri kama kujiongoza mwenyewe eh usisubiri uongozwe ninafanya hiki ninafanya hiki sura ya 3 anasema sura ya 3 anasema Anasema kwa kuwa mnatafuta dalili ya Kristo asemaye ndani yangu ambaye si dhaifu kwenu bali anaweza ndani yenu. Ah, anawarudisha nyuma kule ambako wamekua wanasema Paulo ni dhaifu. Eh, za Mungu ni mtume wako ujipachike mwenyewe maneno maneno maneno hayo anasema risali <coughs> oda watatu Anasema kwa kuwa anasema mimi ninakuja kuchukua hatua niko tulichoma Tulichosoma tricho somo sawo kazana wa pili ana anawakumbusha kwamba anasema okay inawezekana mnanichukulia kwamba mimi si nini ni mtu dhaifu eh mta siweza na, na na nyuma alifika semu fulani akamwambia anasema ijapokuwa Sijui si kunena lakini nina maarifa. Yes. Inawezekana sijui kunena vizuri lakini ninao maarifa. Hata kama nikisema kwa kigugumizi ujumbe utafika kwa sababu ninao. Amina. Wewe mimi nina, ijapokuwa sijui si kuchekesha na si hapa kuchekesha lakini ni na nina ujumbe. Amina. Nina ujumbe na maarifa. Wao mm. anasema kwa vile mnaniona ni dhaifu dhaifu sasa nasenaoambia kwamba nikija sita hurumia na huo dhifu uona ni kwa sababu ya Ninamfata Kristo ambaye alikuwa na nguvu zote na mamlaka zote lakini akajitiisha chini ya mamlaka za duniani Nasema napita njia hiyo hiyo. Naoniambia wa Kristo tujifunze. Wewe labda ni mke. Unapomnyenyekea mme wako sio kusema kwamba unaogopa sije akakupiga ngumi. tu Mungu ameelekeza mm -hmm. hivyo. Ndipo mtume wapi? Unapo na we mwanaume, labda mwanaume, na mimi ni mwanaume. Unapokuwa tayari kumfia mkeo au kuumia kwa niaba yake, si ndio Biblia inatuambia? Sio kwa sababu ana kuliko wewe. Eh, hey, sio sababu. Au unaposema kwamba leo hii ukimuuliza mzazi yote yule kasema kwamba ikitokea mtoto wako auguue, au wewe ugue. Sitatachagua wewe ugue badala mtoto wako. Mm. Eh, lakini si ndio mwenye kuumia we zaidi kwa sababu so ukiumia akiumia wewe katika hali akadao usingeweza kusikia maumivu yako kwenye mwili wako. Lakini kwa sababu ya ule upendo uko tayari kuugua kwa niaba ya mwanao. Mm. Si ndio? Mm. Si kwa sababu wana mtoto wako ana thamani wewe huna thamani. Hapana. Ni kwa sababu tu Mungu ametuumba ili kusudi tuchukuliane. Eh o Paulo, mbie. Msinione huu dhaifu wangu mkadhani kwamba ni udhaifu tu, ni kwa sababu nimeamua kupitia kupitia njia ya Kristo liupita. Amen. E, na ninyi ninge mpite humo, ndio sababu nawaambia mjijaribu muone kama mko ndani ya imani ya Kristo au mko duniani tu mmejipachika u Kristo. Mm. mstari wa 3. mnatafuta dalili ya, ya, ya, ya Yesu Kristo akinena ndani yenu. Eh. Anasema, sema ukisoma katika kitabu cha kotu cha kwanza unasema moja na upenda unijuta um, tena kwenye biblia kuna sema eh anasema anasema mstari ule wa eh hmm, uh, hivyo kule, Ha? Ah ah, sikumwita nitayar. Kuna sema anasema anasema hili ndilo jwabangu. Ja Aya, ah, ni wa tatu, ni mm, wako wa kwanza tisa Tatu anasema. Hili ndilo jwabangu ja kwa wale wanao niuliza uliza. uliza. E ni wale wana, wanakuwa wana kama hawa hawa, e kama wananipinga pinga. pinga. Eh anawamia mimi sihitaji sifaza wanadamu mm. eh sihitaji kitambulisho sihitaji cheti ni ene ni character dr francisudi naoniweze kuaskofueno kuahubira sema mimi kazi yangu ni nyinyi watu mlio Yesu Kristo ambao mlikuwa ni watu wa mataifa nikaa hamisha kutoka katika giza la dunia hii na na, na na na shetani wa huu kuingia katika nuru ya Yesu Kristo na hapa naishi katika ukovu. Mm -hmm. hiyo ndiyo sivi yangu. Mm -hmm. Eh. Kwa hiyo Sihitaji kupiga kerere na kuja nimejivalisha vaalisha mavazi na kuja na miujiza na vinani. Leo hii miujiza miujiza mingine ni kwa ajili tu ya kuwafanya watu waogope. Mm -hmm. Eh. Nlicho Nacho sema, hem tu tuunganishe na ile hoja na msaliwa 3 asema msaliwa 10 e, upon topic mnatasema kwa kuwa mnatafuta dalili ya Yesu eh, ya Kristo. Asema ndani yangu mbaya si dhaifu ndani yangu bali ana uweza ndani yenu. Leo hii ukiuliza watu wa dini zao, mitumi na manabii, eh na hata wakuu hizi dini za makazu makazu kazu haya. Eh ili kuzudi aweze kuonekana ni mtumishi wa kweli, kipimo chake ni nini? Nimeujiza ujiza, ujiza feki. Ni yale mavazi, lazima atembee amevaa mavazi tofauti na ninyi. Kinywa chake hakitoshi. Maneno anayosema ujumbe nguvu za roho wa Mungu hawana. Kwa lazima ajitandete, ajivalishobalisha mkufa, weke mkofia mkubwa akitembea msema eh huyo hey, mwenyewe. Ah. Paulo asema Mimi hivyo si kazi yangu inanithibitisha Yesu alisema iwapo hamtaki kuniamini nini amini nili basi kazi ili muulize kule kuvaa mikofia iliyochanika chanika juu ile pasuka Superman na nyuma juu eh na mishuka shuka mikubwa na mikufu na miko na nini vitu yote vile ile ni kazi ile sivazi tu muulize anachokisema leo muulize mtu labda anaye askofu flao likaanza kuhubiri pale leo kafundisha nini? Sasa sana kama, kama wakati uchaguza atamwambia uchaguzi Ni hilo tu. Lakini muulize Mungu anasema nini katika kitabu cha Esther? Hajui hata kama kitabu cha Esther kinakaa wapi. Hajui. Eh. Sasa paulo anasema nini? Sitaki kuja kwa mavazi makubwa na makufu na nini na nini. Ninakuja na ujumbe. Eh, ane, Maana alisulibiwa katika udhaifu. Lakini anaishi kwa nguvu za Mungu. Maana sisi nasi tu dhaifu katika yeye, lakini tutaishi pamoja naye kwa nguvu kwa uweza wa Mungu uliokueni. Ana kukumbusha kwamba mnaponitafuta nionekane ni mtu mwenye ndaba nguvu za kimwili Nafanya fanya miujiza miujiza mimi miujiza ya kweli haiji kwa mipango ya manadamu eh akina petro walipokuwa naenda hekaruni kwenye kitabu cha mitume sura ya wa 3 wakati na na yule moombaomba eh walipomuinua walipomnyanyua hawakuwa ameenda kwamba tunaenda kufanya miujiza walifika pale mungu akaona kwamba ni muda wa kufanya miujiza na ni wakati mwafaka akawapa ile nguvu lakini leo mtu anakuambia hebu leo njoni leo tukafufue. Wewe ndio umejipangia. Aya tuambie wewe ni kanisa la ufufuo si na na, na, na, na, ma, na mauti, maana sio uzima yule, yule ni mauti. Hebu tuambie ufufuo na mauti, maana sio uzima. Ulishawahi kufufua mtu gani mmoja anayejirekana nchi ya Tanzania nzima? Mpaka ukajipa uka jina la ufufuo. Okay, unajua kuongea siasa no problem. Bungele umeenda no problem. Hela umekula kula kinua mgogo cha milioni miangapi kama wanasiasa wenzako? Lakini kanisa hilo la ufufuo umefufua nani mmoja kabisa tu mtaji. Yesu alifufua Lazaro. Eh. Hakuna. Sasa wana tafuta nguvu kama hizo za kujipachika, sisi tunavuguna nini na nini? Bana sema hizo msitegemee kwangu, sizo hizo sio nguvu nilazo so. za Kristo ndani ya. Eh, hey, nguvu za Kristo ni ule udhaifu. Anaenda kusema kule nyuma kidogo, alafu tarudi. Sio no usingizwe kufika babasi. <laughs> <Aya>, Hai, mama. <laughs> Amina. Ah, vera sema ananiambia ana, ana, Kristo ule udhaifu uliokuwa ndani ya Kristo. Anasema Kristo akajengeza hata mauti ya msalaba na katika huko kujinyenyekeza na hatika, katika katika u nipo nguvu nipo ushindi Ulikopatikana Ushindi Ushinde katika mitoto wala mieleka um, hau kupigana vita hapana ulipatikana katika mauti katika kumwaga eh, alipo eh, mwaga maji na damu kwa pamoja alitoa alitakasa eh, akasamehe badhi anaosha damu na inasamehe. Amina. Ah uh, msaliwa tano sana ji jaribuni wenyewe kwamba mmekua katika imani, jithibitisheni wenyewe au hamjijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yuko ndani yenu isipokuwa mmekataliwa. Ndipo huu ni msaliwa tano na ndipo toka kituo cha somo. Jipimeni wenyewe. Natamani nitumie maneno yaeleweke zaidi lakini inawezekana nibumu sana kueleweshwa wanadamu zaidi. Ni uwezo tu nilio naishia hapa. Siwezi nikasema zaidi hapa. E, Naendelea kuuhubiri lakini hii hoja ni siwezi nikaeleza zaidi hapa. Lakini ufupi wake ni kwamba wewe ni mwana ni Mkristo, umesikia habari za Kristo, umebatizwa kwa jina la uKristo, umefanywa nini? Lakini hukui katika ndani ya Kristo Hujui neno na Mungu huacho glishi hu unaanza kuona dini zako na viewo kwenye dini una kila kitu hiyo ni kipimo kwamba unahitaji kujitafakari upya mm -hmm. Siku moja tulipo kwenda kutembea injili mitani mitani tukutana na kiongozi wa dini moja nafikiri ni hawa wa pale nani eh yeah, ni kwa mwingira Nasikia alikuwa ni chini mkuu wa kanda ya huko wamegawanya viovio kanda kanda Tukamwendea kusema eh mpinga kristo ni nani asem mpinga kristo sijui wewe si mkuu wa dini si imeandikwa kwenye biblia sehemu nyingine maana katika athaniko wapine nini unajua una ilipoandikwa sasa anasema mimi sijui sasa nitajuaje imeandikwa wewe si ndio mkuu wa dini sasa unaofundisha watu haina tofauti na na Yesu alipompa injili nikodemu nikodemu kwenye mlango wa tatu wa kitabu cha Yohana a, a ni ngode mwana yeye mara ya pili usahau kakanyaga huko sasa sasa ni mwalimu wa Israeli una kama zabahuni sasa unawafundisha kitu gani ni kama mwalimu muulize mwalimu wa mwambie mtu ambie simutena question ya form 1 hai ana msiyo kuisikia unofundisha nini sasa wewe eh leo hiyo wa dini Mpinga Kristo nabii wa uwango kahaba Anayetembea juu ya farasi mwekundu kwenye kitabu cha ufunuo mlango wa 17 wiko wazi wazi wazi nini anakuambia si yeye atakufiskia unafundisha nini sasa eh leo hii ukichukua wa Kristo 10 ukawaambia mtu anao kokelewaji anafikaje mbinguni katika, katika kumi kumekichukua wale viongozi wapo katika kumi anaanza kuanambia anacho maana ya ukuu anaweza kawa ni mmoja yani hilo no ndio somo la kwanza kabisa kwenye ukristo amenje hapa hakuna somo eh katika kumi atakwambia mungu atakwambia uishi matendo mazuri hakikisha unakufa katika mazingira mazuri majibu ya uongo kabisa lakini wamejaza nanga kama panya huo. Eh. Sasa ndicho Paulo anamia sema sasa kabla mambo hayajafika mbali. Ni mujipime upya. Jijari boni. Muangalie je mko mna Kristo? Mna roho ya Kristo? Roho ya Kristo ndio yanawajulisha kweli Hii yote zote iliyofumba macho yenu hamuoni. Kama ni la mmekataliwa. Hapo kuna neno maarufu sana kwenye Biblia ambapo watu wanaweza kusema awali. Awaleru m eh neno muhimu sana neno linaitwa kwenye lugha ya kienyezi reprobate doctrine Reprobate ni watu waliokataliwa yani watu ambao Mungu anaweza sema fulani anasema siwataki hmm. wakiwa bado hai mm. eh yani mtu kwa mfano nabii wali manabii wa uongo kabisa mbaya naenda anajua anafundisha uongo ana wengine mpaka wanatumia nguvu za giza madhabahu Mtu kama yule anakuwa ameshatoka kwenye hatua. Hawa manabii walioja hapa Dar es Salaam walio wengi wako kwenye ile kundi. Hana uwezo wa kupona tena, anasubiri tu muda wa kuondoka duniani asimame kwenye hukumu ya, ya mwisho. Amenyewe ameshakataliwa. Eh, na anazalisha wakataliwa wengine. Kwa sababu mtu uwezo kwa watu kitachoona wewe. Eh. Of course jeni wote watakao kataliwa kama eh wengine wanapona. Wengine mungu atawaokoa katikati ya lakini kwa hiyo anawamia ninyi na, na, na vile vile ni, ni kundi pia la wakristo ambao wamekaa katika imani eh unataka mtu ni tuchukulie tulikuwa kuna unazokuenda kukutana na na na, na, na bibi au mbabu miaka 70 80 nommkuta amekaa kwenye dini kwa muda wa miaka 60 lakini mara alianza kusikia mambo ya dini ana miaka 12 13 nyaka sabini yote yuko anasikia dini ukamuliza uokovu umeokoka sema sijui maana ya wokovu Sijui. na akaambia hakuna duniani. uokovu duniani wokovu utakutana nao mbinguni si, nini, nini maana ya wokovu hajui au majibu analokupa asubuhi ndio haweza karirudia mchana na yani anakuyanga puyang'a Tehe. na amekaa mya Miaka yote 70 80 humo katikati Mungu alimletea watu wenye injili ya kweli akaikataa. Atakuwa likatatu, Mungu hawezi akuacha hivi. Lakini wao kukakomalia huko huko, labda watafuta viaona, watafuta nini na nini? Unakaribia una miaka 3 4 kuondoka duniani. Wao wakwambia mtu ana namna hiyo sio rais hawezi kuokoa katikati. So muda ni, ni sana mtu um, alifikia miaka 80 hajio kusoma na kuandika asiye kwamba anataka kujifuza kusoma na kuandika ataweza anakuwa alisha kosa alipokuwa mdogo alishaa cha alipokuwa mdogo sasa mtu anafikia sio fulani hawezi tena na macho ya aloo na moyo haupokei kwa hiyo anasema jijaribuni mjione ili so, ili somo linakuhumu wewe hapana hili somo linakuambia mada mbaduo baada baada hujapinga na Yesu na ninyi mlioko hapa mimi sina shida. Lakini sio ongea na ninyi tu, naongea na walimwengo. Naongea mm. na walimwengo. Eh. Hakuna faida ya kuungana katika dini yako kwa vile tu inakupa usalama, eh nina watu wangu na nina nina nina nini. Okay, baki kwenye dini yako lakini Di, di, di roho ini okovu kwa moyoni, unaweza kaamua na ukana. Wewe una unaweza ukamua Unaweza kwa mm -hmm. koko leo unaitwa jina la Kiislamu. Kokoko. Eh. Katika mazingia fulani. Kwaana anaweza kutokea labda ni mwanamke wa Kiislamu ameolewa na msla. Akawa akajikuta amepokea injili mfano au hata mwanu kimechaka lakini kwa asala mwanamke wosho atakuwa anafuata mamlaka mwao. Unaa mimi kama lazima mokusha olewa unazidumu kwenye ile ndoa. Huwezi kuachana naye lakini naye hataki uwe mk, uwe mkristo. Unaweza ukabaki na jina lako ni Amina, ni Aziza, ni nani lakini moyoni ukalikiri jina na Yesu Kristo. Amen. Eh? Ukarikiri jina na Yesu Kristo na bado ukoona una, unamtimwe katika mambo yako ya dini dini yenu. Lakini mwaamini Yesu Kristo kama alivyokuwa Esther mke wa wa mfalme e, wa Hasuelo alikuwa kwenye ufame wa waovu lakini alikuwa anamtumikia bwana vizuri na mjumbe wake Mordekai eh tunemsaidia ule wa wa, wa wa Sita lakini natumai kama mtajua ya kuwa sisi hatukukataliwa anasema mimi nataka na mjijaribu Msiwe kama watu waliokataliwa na ninaamini kwamba mna, kama mnaufahamu mtajua kwamba sisi ni kwa sababu so watu walikuwa nakwambia Paulo huyu sio mtume ujumbe wa Kristo eh kwa hiyo ninaamini katika kule kujitafakari katika kule kujipima kwenu katika kule kuji kuji, um, uh, kuji kwenu mtakuwa na uwezo wa kumamoa kwamba sisi ni watumishi wa kweli wa Kristo. Ameni. Eh. Kwa sababu vile vile tunapo Umejua kuna kama sema kwa Kiswahili naomba nikatumie jambo akakuwa hakukustahili. Kuna kama kanasema waswahili wa Pemba wanajuaana kwa viremba, siyo? Ni imethali Eh watu waliookoka wanatakiwa wajuane kwamba kweli wameokoka. Hata kama mwili pamoja ukasikia tu anavyoongea, zao la kinywa chake kinatosha kukuambia kwamba huyu mtu ni ameokolewa. Amen. Mm -hmm. na huwezi mimi Biblia iko wazi ukitaka kupima kama mtu kaokolewa na maamini Yesu Kristo, upime matendo yake. Matendo hayatozi kwa sababu mwili haokuokoki. Mm -hmm. Na ndio sababu mwili ukikosea unapigwa hata kwa mtu aliookolewa. Mm -hmm. Na cho ni, ni mtu mpya wa ndani anayezaliwa ndani. Kilekyo zaliwa kwa roho ni roho, kilekyo zaliwa kwa mwili ni mwili. Mwili hauwezi kuzaliwa upya. Umezaliwa na mwili ule ule na ni ni mwanadamu ni mkosaji. Amina. Eh. Lakini nje tuishi katika ukosaji hapana. Lazima tukate dhambi kile tulipo leo. Lakini je itaisha? Hapana. Ni kama mtu anapooga. Huwezi kuniambia kama nataka ni onge kabisa nimalize uchafu wote naenda kuepo. Tenda kuwepo. kuepo. Eh. Lakini huwezi kuniganisha mtu anayeoga na mtu asiyeoga. Mungu anataka wa tu watu anaoga kila siku hata kama kuna uchafu kidogo utabaki hapa na pale lakini mtakuwa tuna uwezo wa kumkaribia Mungu kwa sababu kiwango chetu cha sio kikubwa wao mwili wa, wa wa mtu wa, wa, wa mtu wa Bwana wa Kristo tumtende msaliyo tumeona e, sehemu ya kwanza hiyo e, mstari sita ya kwanza kwa habari ya kuji pima kujitafakari e, kujijaribu na kamirika au kuanza upya. Hoja ya pili inaanzia mstari wa saba baada mwisho inasema kuam um, kukufuatilia ni kukujenga tunapohubiri wakati mwingine injili kawa na makali fulani. Sio so, so, kwa lengo la kubomoa. Sio kwa kwanza mtu akwenda kubomoka ni wewe unaherubia. Kwa sababu wewezi kwa bibili kitu ambacho hakimo kwenye moyo. Eh, eh, lengo ni, ku, ni kutukamilisha sio kutubomoa Lengo ni kutujenga. Nlicho nataka kusema, twanza msali ule wa 7 unasema nasi kwa momba Mungu msifanye lolote lililo baya si kwamba sisi tuonekane tumekubaliwa lakini ninyi ufanye lilo jema tujapokuwa sisi tu kama walio kataliwa. Lazima sisi lengo letu ni ninyi mkamilike haijalishi hali yetu. Sisi kama tukibaki kwenye umasikini wetu kama tukibaki labda hatuna utukufu lakini kama mmekamilika mkamlingana yule aliyewaita Kristo hiyo ni furaha yetu ndiyo tunachoambi. Ama inaenda na kichwa kinachosema kidogo kinachosema tunapowafuatilia watu unaona no, no, no, kwamba lengo lao ni hao watu sio yeye. Lazima hata kama tuonekana kama tumekataliwa lakini ninyi mkamilika sisi tueridhika. Lengo mimi mkristo wakwe, Kristo pe mu Biro watu leo kamilika haijalishwa anampenda hajesha anamtii haijalishwa lakini leo mtu anataka watu hata kama hawajakamilika namna gani mradi wa muinue juu akipita wa wambebe jujuu basi anaona ametimiza wale hapana mimi hata kama msiponi salimia hata mimi kwenye group mi na kuambia wewe Natumaga mahubiri kwa njia nyingi mtandaoni hata kama hautaniambia hata kama usipoweka like hata usiponiambia ubarikiwa nini so Mungu songa mbele na nini lakini kama ukikamilika huko uliko kimya kimya ndio furaha yangu. Niji anaachosema Papa msali wa 8 nasema. maana hatuwezi kutenda neno lolote kinyume cha kweli bali kwa ajili ya kwa inasema ukishakuwa mtu waisho wa Kristo huwezi kupinga na injili sana sana chakao unaendana nayo utakua na ikamilisha utakua unashindana nayo wewe mimi leo yuko na wangu wengi kabisa wanaohubiri. Ukiwaona kwa nje unaona ni wazuri. Baapa kina makasege. Ukimwona kwa nje unaona anahubiri sawa na injili lakini anaipinga injili. Amen. Mm. Eh. Anaipinga injili. Anachukua mstari, anaanza kuufunisha kinyume nyume. Yaani kama kukupotosha. Sasa kwa sababu anakuzidi ufahamu Unaingia king. Pimo na kipimo ni kwamba kuna mtu ambaye ana wafuasi rukui. Pana umkubali wengi haraka sana shutuka. Asemia ha, hapa okay. na hapa no? Kifaka. Sisi se, tumesema. Tumesema tukarudia tukasema. Mm -hmm. Kristo saa tuyaambia kwa kwamba hatutafichi chochote, tutafutia hatu utukufu hajutafutie pesa zako hatutafuti eh chochote chako tunatafuta hukovu wako na kweli yako ikushuhudie paulo anasema katika kitabu cha matendo umetume mlango wa 20 anasema mimi baada ya kumaliza nimekaa hapa efeso baada ya kumaliza nikaondoka anasema wataingia kombo mwitu watalishambulia kuni wala hawata sam, hawata achilia hata mmoja eh kuna ambapo mwindo anataka aipasue nafsi yako atafute aipasue roho yako um, na sio kukuuua ukafa hapana wote tutakufa ni kure kukupotosha kutoka katika kweli ya Kristo ni kama vile paulo anapoauliza wa galatia anasema hili ninyi wa galatia hivi mmerogwa wow, mmekuaje eh ni nani aliyewaroga wa galatia mmepotokaje asema mimi nilashangaa mmepotea muda mfupi yani nimetoka kidogo kanatia kurudi nakuwa tayari imani imeondoka kwa sababu kuna watu walikuwa wanaofundisha kinyume nyume eh na mtaneefundisha kinyume nyume wote kamjua viashiria vitatu ndio hivyo anakubalika na dunia kiasi gani anyo inaweza kawa ndio kipimo kikubwa sana cha kumjua na viyo kweli naambi sauti basi Yohana mzee akweto nini sauti inayoyalia nyikani si ndio? Sauti ya nyikani ni ni, ni kundi linalofuatiwa na watu wengi hilo. Ni mtu mmoja tu yuko nyikani ana kama amekataliwa. Amina. Mimi. Sisi ni sauti ya nyikani. Amina. Eh. Sisi ni sauti ya nyikani. Eh. Kwa hiyo Paulo na Abia uwezi ukafanya kitu chochote kimena kweli isipokuwa ni kwa ajili ya kweli. Sura ya 9 anasema anasema. Maana tuafrahi, wapo sisi tu dhaifu ninyi mmekuwa hodari tena twaomba hilo nalo kutimilika kwenu e, kutimilika kwenu. Eh uh, hasa twafurahi wapo life gani? sisi haijalishi tumefanikisha maisha yetu yameenda vizuri vibaya tumepokelewa tumesifiwa tumetukuzwa hicho sio cha msingi kwetu wala sio sehemu ya, ka, ya ya ya malengo yetu lazima kikubwa ni ninyi mkamilike. wee kwa gharama yoyote tena studio ta tuko tayari kuilipa. Yohana Mazair sema katikati ya ka kitabu Yohana eh injili ya Yohana eh 3:29 nasema hivi nasema faraha yangu ni Kristo aongezeke mimi nipungue yani ma maadamu injili inaenea na watu wanaokoka wanamjua wa Kristo hata kama Ikinilazimu mimi ku, ku, ku hatimaye sadi kufa eh hata kurudi nyuma sio kurudi nyuma kwa maana ya ya kupotoka hapana lakini kupungua na, na nikapotea nisijulikane kabisa lakini injili e, haina tofauti na, na mbegu ambayo inakufa ili kusudi ioze zizaliwe mbegu nyingi nyingine pala sema mimi niko tayari kuwa mbegu ambayo Ikiangwa kwenye udongo inaoza ikioza inazaa mbegu nyingine eh inadhaa mbegu nyingine eh nyingi eh kwa hiyo mbegu inapoteza uhai wake ikisudi mbegu nyingi zaidi ziupate zi uhai wake. Ba kwa mbegu nyingine mnghubiri wa kweli yuko tayari akataliwe apoteze umaarufu wakati mwingine achukiwa atengwe afanye nini lakini kweli juri kane amenia ndio ujumbe unaotoka Amen. Amin. Isairo 10 anasema kwa sababu hiyo naandika haya nisipokuwapo ili nikiwapo nisitumie ukali kwa kadri ya uwezo ule niliyopewa na Bwana kwa kujenga si wala si kwa kumomoo. nimeona nitangulize. Wakati mwingine unajua wakati una, tunahubiri kitabu mwanzo ni mwanzo na ilikuwa mlango wa pili nakumbuka zamani kidogo. Kitabu hiki cha wakento wa pili kitu kichwa kimoja kidogo wanasema eh usi wale wanaokupa faraja. Eh wa kweli watu wanaompa faraja ni wale roho especially akiwaona wanakuwa katika kweli Lakini vile vile wakikutana wakafanya ushirika wakafurahi. Sasa Paulo anatoka huko alipo anakuja kutokeza Korinto kanisa moja kubwa anafika pale kitu cha kwanza anaanza kugombana na kuparuana hasema inenini itanishusha sana itaniumiza moyo Anasema ninaomba Mungu azia akanidhiria akani kwa kukutana na hali kama hiyo yani unaku, ni kama ukutane na mtoto wako mjaonana miaka mihini, mitatu mnakutana kwa kugombana badala ya kukutana kwa kushiana na kufurahiana kana kwamba ninaona nitangulize waraka ili uzuri watengeneze nitakapokuja nisije nikaanza tena kugombana na ninyi na na sitawaacha kwa sababu nataka mkamini. Lengo sio urafiki, lengo ni ukamilifu. E, lakini ikiwa mkijibati mkapata ukamilifu ndani ya urafiki, bora. Nani, na lengo pamoja na nene. Na hii ndio lengo langu bi. Ninatamani ni tupate ukamilifu katika Kristo, lakini vile vile tuweze kutunza urafiki wetu. E, na na na na ushirika wetu. Amen. Sasa kuna watu wengine wako tayari ushirika ukae pembeni, ee, urafiki ee, mamini, ukamilifu na kweli wavifichwe ili kusudi tu waweze ku, kuwa na ushirika mzuri. Hiyo ni mbaya. Ya kwanza ni kweli ya Kristo. Amen. Alafu kuipata ndani ya urafiki na upendo, bora zaidi. Amen. Na Mungu amani anatujali. Ee usura 11 nitasoma mpaka tatu kwa pamoja Nasema ni ni ni, ni, ni, ni salamu za kuaga na kukamilika anasema hatimaye ndugu zangu usura 11 kwa herini mtimlike mfarijike nieni mamoja moja mkae katika amani na Mungu wa upendo na amani atakuwa pamoja nanyi neni kwa busu takatifu watakatifu wote wanawasalimu wasalimu ya, ni kama unaona ujumbe tunao hapa kwenye misairo kama unajua kila kitu kinajumbe kila neno linajumbe unaona kwamba huku nyuma alikuwa kama vile anapinga ah, anapingana na hawa ah, watu anawaambia nyie jamani mjipime ila mmekata nyinyi ni reprobate muwe makini hamkuu amfanye nini lakini anamaliza kwa upendo kwa roga nyingine tunaweza kujifunza unapokutana na ndugu yako unakutana na mumeo na mkewe na hizo kwa maneno hapa lakini isiwazuie kuendelea kwa, Anasema muka milike, kwa busi takatifu, nugu wa moja. Ana sema mukamilike, msibitike. Salimia nani kwa Bosi mtakatifu? Ndugu huku nao wana salimi, Upendo wetu endelee lakini kweli Kristo ni muhimu zaidi. Amen. Eh. nami. Na hii tujifunze ujumbe tuondoke nao kwamba hasa ninyi ndugu labda ni wanandoa ndoa watarajio, labda ni wanandoa wachanga, labda ni wanandoa ndoa kamili wa siku nyingi. Ba, mna Mnaharuka na kuvutana na kugombana, mnatoka mda wote hamna uwezo wa kuongea mpaka ipite siku 2 3 ndio kidogo msahau. Hapana. Vutaneni hapa na pale tofauti, hapa na pale na zile tofauti zinatakavyo zikae zinapungua pungua baada ya muda bila watu wanasemwa eh, kwamba watu wawili wanaweza kaona huyu ni mweupe yule mweusi baadaye wajikuta wanafanana rangi. Kwa sababu so, wanakaa kwa mrefu. Kwa hiyo Paulo anaongea na watu hawa wa, wa, wa, wa Korinto. Bwana na nini na nini lakini wanamaliza kwa maneno ya upendo, wanamaliza kwa maana siko akikutana wa nao Wataanzia walikomalizia, Wataanzia katika upendo, hawataanza katika mvutano Amen. Amen. Kwa hiyo uh, ujumbe tunao ni huo kwamba eh vile kutofautiana hapa na pale Sio kosa. Sio kosa. Kwa ni ndao wote Yesu alikuwa na hakutofautiana na kina Petro. Walitofautiana. Paka semu fulani akina Petro anamshauria zakaasema rudi nyuma shetani. Lakini je a a a ilileta chuke kati, kati yao? Hapana. Jepe Yesu alipomwambia Petro anasema wanipenda akamuuliza mara tatu mpaka Petro akachukia. Jeu waliondoka wakiwa wamegombana? Bali. Tujifunze. Hata mtu ni mwenza wako labda ni mtu anakuuliza hiki tuwe tayari kujibu vizuri na kujua kwamba lengo ni kujenga sio kubomoa sio kubomoa tena eh. na tukimjua Kristo hakuna inayotaka tushinda katika yote haya hem hmm. tu malizie usalimu wa 14 <laughs> na sema hivi sema neema ya bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika roho mtakatifu ukae pamoja naye. Eh kuna mambo mengi vya kujifunza kwa yule mshtari kine kikubwa kabisa na nitasisitiza hichi kimoja kikubwa. Ni habari za ni habari za nini za utatu mtakatifu. Leo hii kuna shida sana kwenye dini za dunia. Eh wanakuambia Mungu ni moja. Eh ukishasema Mungu Mungu hana mwana. Eh Mungu hana si hana hata roho si. Lakini unaona kwamba Yesu mse, Yesu majaribu kwa anamaliza anasema eneneni umehuyu ume ume mkabatiza watu kwa jina la baba na la maraika na la malaria na la Ndio alichosema? Hapana, anasema kwa jina la Mungu katika nafsi zake tatu. Kwa jina la baba, na bwana, baba kumtakatifu. Na hapo Paulo anamaliza anasema ushirika wetu kazi yetu iko katika hii neema ya bwana wetu Yesu Kristo yupo pamoja nanyi. Eh? na wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu. Eh. Yesu Kristo Mungu Baba na Roho Mtakatifu. Utatu Mtakatifu. Nini ni doctrine, fundisho linaloleta shida sana dunia. Eh, kuna nini hapa nyingi za dunia hapa unakuta wao wana kwa mfano wao kufundisha habari za dini inaitwa nini ya watu anaitwa anaitwajwa anaitwajwa anaitwajwa wao. Aita Church of Christ, yani eh, kanisa la Kristo. Huwezo kataja Roma takatifu. Lakini vivyo hivyo kwenye makanisa ya kirokore. Yaani wao ni Roma takatifu vitu vingine vyote. Yaani uongo wote wanapoteza kwenye Roma takatifu. Ndoto ngongo Roma takatifu. Wewe kupunga pepo ni Roma takatifu kwambie chochote kile Roma takatifu. Kana kwamba ni Mungu pekee. Niwaambie mnaweza kuniambia kwamba hapa tunapohubiri inafsi ipi ya Mungu ambaye tunaimpa nafasi kuliko nyingine. Zote si ndio. Roho wa Mungu, Roho mtakatifu wa Mungu, Yesu Kristo, Jehova Baba. Yesu baba mtakatifu komba kwetu na hata kumbakwe, kama Paulo alangoamaliza katika nafsi zote tatu za Mungu. Siyo kama usipoze taja zote tatu basi uko umekosea. siku moja. Ila tunapozitaja tuna tunathibitisha tuna imani yetu. Amen. Eh. Hey. Tunathibitisha yes, imani yetu. Wanaona dini moja wanaita Jehovah's Witnesses, Mashahidi wa Yehova, jumba la ufano wanajiita. Si ufano wa kuzimu wale. Eh. Hey. Dini ndera Yesu hali mondani yake. Wanawambia Yesu ni mtume mtume fulani. Eh. Hey. Sasa wao Yesu neno mwiki ni mu, ni Bwana. Anasema katika Isaya, anasema utukufu ni Isaya Anasema utukufu wangu mwingine. Je Yesu angeweza kusema kama anavyosema Paulo nafsi zote tatu Anasema kubatizwa kwa jina la baba na la mwana roho. Angeza kuingiza kiumbe kingine ambacho sio Mungu kwenye ule ubatizo. Hawezekani. Kwa sababu akili kwamba utukufu wake Haweza kugawanywa. E, lakini leo watu wanaomba kwa Maria. Wanaomba kwa nani? Wanaomba kwa mtakatifu kukunio ndo ndo ushirikina ushirikina ni kushirikisha visivyo usika shiriki eh ushirikina ndio kumweka shetani aweze kuk, kuk, kuku kupa ulinzi kufanya chochote kineno wa ushirikina kumshirikisha Mungu na vitu vingine lakini nasi zote tatuzwa na mungu, e mungu Mungu wa Mungu baba ushirikwa mtakatifu eh na eh neema ya bwana Yesu Kristo upendo wa Mungu Baba na ushirika wa roho mtakatifu yote basi kwa neema ya Mungu tutakuwa tumesha hapa na tutakuwa tumeaza kitabu hiki cha cha wa pili hivyo ni furaha sana kum soma kitabu na ngini wote tukubaliana na mimi kwamba kilikuwa kitabu kizuri kilichotufundisha sana na kutana kwa neema ya Mungu tutaanza kitabu kingine. Hakuna kupumzika Tunaenda kwenye vitabu vya Paulo, Petro. Petro wa kwanza na Petro wa pili. Mungu wabariki sana na hongereni kwa kuhitimu neno la Mungu siku ya leo katika kitabu cha Petro wa pili. Amen.